Газові гіганти Спокійний і сильний золотавий видимий блиск надає планеті Юпітер величезного і грандіозного вигляду, особливо за гарних умов для спостереження. Тому, напевно, вона й одержала ім'я Юпітер. Так римляни називали давньогрецького бога Зевса – володаря неба і землі, богів і смертних. Поверхня цієї дивної, найбільшої у сонячній системі планети, складається з газу, тому космічний корабель не може здійснити на ній посадку. Американська міжпланетна станція Pioneer 10 у 1973 році наблизилася до Юпітера на кілька сотень тисяч кілометрів. Дуже близько за космічним масштабом. На фотографіях, зроблених з борту «Піонера», учені побачили – що Юпітер являє собою щільну кулю з газів, а різнобарвні хмари утворюють химерний візерунок довкола нього. Одне з найпомітніших хмарних утворень – велика червона пляма. Своїми розмірами перевершує Землю. Як припускають учені, так виглядає буря над Юпітером, яка не стихає вже понад 300 років. Планету Сатурн, яка належить до нашої сонячної системи можна побачити на небі неозброєним оком. Ось чому ще у сиву давнину астрономи спостерігали за нею. Майже до кінця XVIII століття Сатурн вважали останньою планетою Сонячної системи. Від інших планет Сатурн відрізняється яскравим кільцем, яке відкрив голландський фізик Християн Гюйгенс у 1655 році. Ясної морозної ночі 7 січня 1610 року Галілео Галілей спрямував свою маленьку зорову трубу на небесні тіла. Біля планети Юпітер він помітив чотири слабкі зірочки – супутники планети. Так в астрономії почалася епоха телескопів. У невеличкий телескоп можна побачити два кільця, розділені темною щілиною, але насправді їх сім – Усі вони обертаються навколо планети. Лише недавно, за допомогою дуже потужних телескопів, астрономи виявили, що ці кільця завширшки близько кілометра і складаються з кам'яних уламків та шматків льоду. Звідки вони взялися, невідомо й досі. Можливо, вони утворилися внаслідок руйнування невеличких планет, які дуже наблизилися до величезного Сатурна. Планета Сатурн має таку саму газоподібну структуру, як і Юпітер. І так само, як і Юпітер, вона сплющена біля полюсів, оскільки дуже швидко обертається навколо своєї осі, здійснюючи один оберт за 10 годин і 15 хвилин. Кільця Сатурна складаються із сили селеної крижаних брил, деякі завбільшки з монету, інші розміром з автомобіль.